Nahi dute jakin eh, nolaz eh, antolatu ditugun ahateen eh, salbatze horiek, ta behaz, eh, prokuradorea da galdera egilea, berak nahi gaitu kargatu, gero hauzibe balima da zigortuak edo kondenatuak izaiteko, behaz, eh, guk ez dugu prokuradorean lagundu nahi, eta behaz, eh, ez dut errantzun, bakkarik egandut, eh, Egun batez behar banuen nuen jardetsi Izan entzela bakarri juge batan entzinean Galdere errepustu Ez eman entzinean dut Iitzela ere, guk nahi gini Afera honetan ahateak salbatu eta ere, sailori etxaldea hainiz baita ahateak Hox erosten zituztenak, guk hori lohtia dugu Ahatek ipiak badira guai Honditzen ari, denak negatiboa dira Bazterrak garbituak izan dira Izan ditugu bilkurak Prefekturaekin DG ala ekin, ministroa ere unkiaduk Dugu. Guretako hori aldea itzulea da, afera hori gibelian da Irringarria diteke, eustez prokuradoreatek afera hori luzatzia eta egun bat ez hauzia izaitia Guk hori lohtia dugu, ahatekipiak badira honditzen ari, denak negatiboa dira, bazterrak garbituak izan dira DDPP de akorda untra pasatu edela, izan ditugu bilkurak prefekturaekin, DG halaekin, ministroa ere unkiadu izan dugu guretako ogialdea itzulea da afera hori gibelian da batik auzio baliama da hor badira hobeldunak dira alde batetik eh, taldea animale horiek eh, ahate azkuntza nola naika hasi emendatutena eh, igizkiak arra zituztenak eh, laboraria initzeri eta gero bada ere administrazioa guri dena blokeatzen zituzten eta ta berdenboran eh, kamionak ikusten genituena eh, eskerta eskuinari ahate mugitzen eta best eh, eritasuna barreatu dute berek eta gero bada ere fdesoaren joko sikina ere gu egin dela borrokan ahate hori batu nahi izan, laborariak defendiatzen, hek su piste nahi ziren, erranez uh, prefetari ez zela onargarria gu hola uztia gure lan egiten, eta hek uh, polizia gure kontra jokatzeat edo deitzen, eta bez uh, oroituko gira hori guzitaz, eta egun batez hauzioa da uh, salatuko hori guzitaz.